دښمن دې اوولې حیثیت یې پوري دي کې بیانې د سپات تویدو دwe مېټا 8977 پوري دي کې بیانې د سپات تر سالتو dre مېټا 877 نه 53 پوري دي کې بیانې د جهار د سبحانه تعالی او څلور مېټا 54 تر پوري بیان کې وي اوولې څخه بیان د تویدو او پدې مې ته کیسه ورسالت او پرې خالک کی کومه اعتراض شي یو داغه سیوا غونیکول داغه 75 نام سري مې ته د څو چروا او پدې کی بیانو دغه حالت چې بالله تعالی دغه حالت سري منازره د دایي منزل درمیاني منزل د ری منزل نو په څوره په کارا کې منزل د पारा دري خبري ذکر کوی او د بځای د نفس او د قران اسلام د مجاهید تنا لپاره لکه دفاع باندې یو د 75 کې دمل په تنا لپاره ټولور قوانين چې کشیو یو یو په شاته د ظالم د تقسیم ال قوانين شرعي درې مو اصول لري د مات نه او ټولور نه د بیا مثلا حیث او د نړۍ دی کرکوله د تیم دې ह्या سره ربطو یدا اعلان بیان د هجری کې د هجستا هغه بیان چې دغه ائټ نمبر 215 نوم د قرانې د اسلامه په اړه تصویره منزل ته وته یونی شي نوید الله علی سنت کوانی ذکر کول چې په قرط کو دله د او په دې اصل څخه ماتونه منځږي نو قوت وجهاریو شر جن پیدا کی او بجنګ شر پیدا کی د بری طریقو وختمی نو اول قرانی ذکر کولو ایت نمبر 14 کې چې د مشر با خرچ کونټې ته کشرانوبان وقظه په بچو په موطلر چې دې د اړین ضرورت پوره کړي نو کوټه وحشر ته پیدا کی او کنه د کور مشر سره بيتي وی او په کشرانې نه لګي دا غي ضرورت پوره دغه محالغه څنګه کې هغه یې متامې دي کې هغه یې بشوبه کې مور تر دغه په بغلاځنه باندې خځوبم بغلاځل شي ځایم بغلاځل شي نه د کوټ ټول apparatus خراب شي دیم قانوني دفتر کوله یې نمبر 216 کې د کوټ مشر ورسې داوي هغه به حاضر وي ځکه مجهه هغه دې تکي مسلې ته اجازه تا کوته علیکم القتال ورځې دې پتاڅ باندې څنګه کول ددا جنگ او دغه دا چې کومه چې غبره حاضر وي نو مې دې مسله داره وه چې د دا کور مشر بن به حاضر وي او کېبه د خپل کور د اهلو عیال د دفاع صلاحیت که د کور مشر کې د خپل کوزو موجود دفاع صلاحیت نه نو هغه بیا څوکور نه چلوه او ځدی نه نا ڈریم حکم ذکر کی گئی ایج بسو سترانا حکم البتال پی اشور الحورم حکم دا قتال دا عزت پا میاشتو کی جی دا عزت پا میاشتو کی عزت سالور میاشتی دی یو رجب بخاری فکر کڑی دی جیل قیداز جیل حجا او مغرم لاتری پر لپسی دیو دائیو دینا نو دا عزت پا میاشتو جن کوول کولی غونادا وڅوم کې پدې جن کول باندې الته دې شرک او د کفر جرډوي نو با چې شرک او کفر څخه مخېږي رجالې غنا کوشي نو خیر دي مطلب د نقصان نه چې ولکېږي ورکو کې نقصان وربرداشت کې اصول دې ناممکن سمبث اصول دې ناممکن سمبث چې د کوم مشربا دلوي نقصان له بدې دود لپاره هیڅ نقصان برداشت کړي امام رازي رحمۃ اللہ علیہ دازي کړې دي چې دا خبره معلومه ده چې زه کارونه خپل مهال ستو پراویږی زه کارونه د ځنا نه یو کار لپاره هغه پر مهال به ټوکراویږی د ټپکونکو کار د فائدې وروسته هغه له اوبل وستريږي دغه عزت دین او قواعد الاحکام کې مسائل الانام کې مليږي یوکار چې مصلحت ډیر وي دبدینا لکه یوکار چې مصلحت ډیر ده بډی پکیتا مده نو ته مده مصلحت پکاره ده دبدای अहंकार ورپري دی او کله پدوانو کارو نو کی مطلب بدیونی کی برابر دی دبې څخه خالي کم اخلي او د توقف اختیار په کشته ډول وروانو کارو نو پریګدی او بلکار کې ته ته کی وي ترته ته کی وي چې دوی نجاوڑ کې نقصان باور راشي یې سلونک دیتابوست کژانا نشهاري الحرامي وبارا د میا چې د عزت کې قتال فی چېن کابل پکیسنګ عزت پر میا چې په کافر باندې په جنگ پہله پولیسو نو جواب آیا چې جنگ ته دی بډی میا اشور الحرم کی کبیر نه یګنادا لویا گناہ دا ځکه خو مسلمانان په دې دېجت پري میاشتو کې حمله کولوانی یا یوول کې حمله کولوانی منکريشي ویلي او څومره مسلمان چې حمله نه کوي کافر کو کوي حمله کنه هغه په تاوانی طرفه نه کین دی دېجت میاشتو نه پله خبرې تا جنگ نه دې نش نقصانات پره شي نش په تورونه غو شي نش په وینه خبر را جاءه ک تاسو پہلو کو تاسو جواب ورکړئ اول وسطا عن سبيل الله وسطا عن سبيل الله کافر وغالیم شي تاسې کورانه او سنت نموني شي سبيل الله نومرځیږي دین اسلام دین اسلام نومرځیږي ها د قرانه او سنت دغه وغالیم شي تاسې به د قرانه سنت نموني و کوفرم دی دین ترم دا انکار ورونکی دی بهي جدي الله نا د الله توحدیت او د قران نا دوی په انکار ته ابتدا او انکار ته مجبورای وایي د خبره وانی کافر چغالم شو تا غبل الله وحدانیت سن پري کوي ځای غالي شو نوتابا د اته علیہ سلام بولوهیت باندې مجبورای کی غیلهو منا کوي او د غالي شو رسول الله علیہ سلام بولوهیت اغه چې درواله درېندو غالم شو اغه مدي پخپلندو زده باندې مجبورای اشابدي پخصه جوړو هاری او کافر کوم د باندې غالم شو غمو کلام باندې کل کوکر رایکای او ګور استاد توحید خبري اغه بیا نه مری ترجماتونه بورانه ساده ځونه بورانه طالب د قران سنت اغه چې کې اکیتابونه دې کوم ځای نه پیداې تاخلي اغه تعالی کوي مکتبی بدل اتو ځای لیبریری نی وې تاسو زئی هغه به ستاسو د نو کفر هم انکار وکړي به ہی قرآن نا او د الله د وحدانیت نا دې کی به ہی دا د سبحانه الله تعالی ته راځي زده کسبین دا لپاره به چې مونث او د کفر به کی داهي زمیره مذکر راځي شیوي همراسته نا قرآن دې الله وحدانیت او المسجد الحرام او ترې مغنه ویسو من المسجد الحرام ویسو من المسجد الحرام ویسو دونہ فعل دلتحاد اپتے نو دیب امانی کئی خرق مسجد حرام نام جدا سو جہاد مکوئی و مسجد حرام و بیت اللہ بانی بدو الله ابرہ کیگنا نو تا سو بیاد دا بیت اللہ دا توابنا و بیت اللہ سجا مشکولونا دا حج کولونا دا عمرین ناسم امانی کیا او دارنگی دا دنیا ہر یا جماعت چکاکسر خالیب شیر نو مسلمان دے پا جماعت کی دا ایباندت کولو نمانی کلو نمانی کلو ودی کرونا دی کسنا سخیالو نو پاگئی پی جماعتو نمان بندو بیت اللہ بندو نکچہ تایک کا دکا یونیم بندو آئی برکو غبوکو نینی آغا حجونا آغا مری آغا چکم دومدام ہوگای بنکڑیو دام دا کاشریو ساگی او ټول دا غشيته مو راځي جماعتونو له مجرته له راغله وایې د جماعتونو کې لګي جماعت نماز یې مو دې د کیسه منځ کاوي درته تدریس کوي ځکه خپل په ټول یوه سره یوځای کې ناست په دې د کلبونو دا راندې उठوني هغه ټولې کولی دي هغه چې وایې رسنه لګي دوه رسنه کې نه کیږي د دې په ځای په جماعتونو کې لګي کیږي ندای وفرت جماعتونو نه منل <سؤال> کیدای جوش کیږي کبالاوی ته توی او کپوڑا ته توی پجمات کی ودای د خپل قوم سره منل گئی ها ته پجمات چې مشرکان ولاړ یي یا رسول الله مدد ولاوړ یي بریلیان ولاړ یي چهغان ولاړ ائته به سنوي او کو پيوش مات چې د الله د اوه دانیت بیان کیږي د قرآن نا د الله د اوه دانیت بیان او جماعت ودای باندې دا جماعت نه ودای حق ورس چې دې دا څه و سمدا ته دغه په لکه سره کې دی او تو په ور سره باندې ویچا چې پکما وخت ورکي کی بس چې ما څخه لکه نه کوي وای سراجه سلورم ذکرم وای سراجه الی او وصل دا اهل د مسجد حرام منو د مسجد حرام نام یني د مسجد حرام څخه کم خلک لایکو کله د تدی خاتمین او کم چې باندې کې در سدرې کا یغمته نوث اول تین اوبا شل سماماست کیوئی دارنگی هریو شماعت آخا اکبر اس پتی وستیشی باطل پارس رو پاکی ناستی نو الله انداللہ اکبرو دا تیر قتا تنادا پانید دللا والفتنتو او پنزم قنا والفتنتو او شیف شده اکبرو لیو جنادا دا قتلنا دا شیف شده دا خویو جنادا دا قتلنا خوشی بیا ده دې په کور کې شيږي نو غوډي رلي غنادا هغه دې رلي غنادا چې ده خدای په کور کې شيږي لکه د مسیح مشرکان او بیت الله کې انڅو سات وځي او بیت الله کې د نبي څخه داسره او نه دې سلام چې مکه پتا کا یو لقطه وسلام او یو یو ګوت پیر او او وی به وقل جاء الحق وزه قل باطل ان الباطل <سؤال> کان ضر حق را غي باطل ختم شو کله باطل ختم کیږي دو پیرني ورूज وی دا دې بدورو اصول کوي دا باطل دی خو بیا چیکره ده حق ده اورا وایي د بس باطل ده مغرب باطل وسرته ختم نو ولفت نه تو شرک دې ځا په تیرا له ګناه ته وځلو نه کړ کوڅه پکې کیدا څو یې تیرا مرګو نه شرف کدا کافرونه ویلی شرف پرخوش ولا یزالون اشبکم ذرم او هميشه بيدہ کافران لام ذنبی دا او ظالم دنتی دا پارایي ضد کیو پرمانه شکیږي لو علما فرمای چې کله وو علی د نسیه یته شي نو ځمانه د اثبات ورته لام نفیدا تنا ظالم نفیدا نو دا د چرایوږي زممانه بات اثبات ورته ولا یزالون هميشه بيدہ کافر دل تک یو څه ده مه پي دته وي دغه جهاد له کو یو کافر وکړه یا جهاد په تورہ یا جهاد په جبا یره دغه کافر نه کیړم نه په تورته وک نه پر دومه اتمب او نه پراته مونږ کر دایو مداسي پری تکه په دایمه نارض نه کی کنه دایمه په یام ته نه پریږي دغه د جيهاد کې بيام دایمه ته نه پریخته مسلمان ګو جيهاد نه کوي دا مسلمان پکاله را پریدي کله یو څه حمله کله په بل دیو د تارنګي کته د خپل کور ته نه پچتا په دې مځه کانه به د یانو باندې نارض نه کوي چې دوی چې دوی پکاله را دوک با دایمانی رزنکی نو بیان بوی جونید آس اختاریشن گی اگو یخو اخید نو بیان با دبتی رازی رازم سرعمال کریشن اونو از الامشرت ترکو اومد الابیسی درکو اومد احج لبوضا اومد امری لبوضا اومد الامدرس جورکو رازم سرعمال کریشن جیسی زاگی سرعمال کریشن و سبوکی حتا یردوکو عن دینکو ان استفرام ضیمت دااله کتنا تا د خپل دین واره د خپل مقصدی واره د سنت نه دی وار شديد رد ديواني کوا جره تخفل ځان معلوم دي چې ګورې موږ خدای ایستخپتی شو اولي بدت خپل پټي نه د قران او سنت په مخالفت کې دوی پټي نه خپل نپل يت ولګاره لگا باج خلکو مسلمانان د کافر و نداسی ارائی سی دا جهاد کل عدم قرارای یعنی دا جهاد کدا سی الفاظ کی بیانی کی کنیدو جهاد دا ضرور بشن او بسیر دا کافر کیونده پا اخلاق و مسلمان کنو دیر بخلی لذا نبی علیہ السلام نوزیات اخلاق بشی او جد اگویش رجم نو کرن نبی علیہ السلام سم رجم گولا باقبلہ کری سون صحابہ بری کشیدان شیدان شید ولی اغلا اخلاق حسر نوار نو من یرتده نوالای ازالونا همیشه بایده کافر یو قاتلون کونس جنگونا بطا اتاق شرا حتی ایردوکم تردیش دیوار اتاق شون ان دینی کم صافت دینا انشت تراؤو کتری شو من کم صافر ان دینی دخل دینا اومر شو وو کافرون او ده انکار دونگی لی اسلامنا زفران و وفو اولایتا داکسان حبیتوت برباد دی آمال اومنے کملو نددی چیزا قرآن و سندق دا حکانیت نئلکارو کو اس کو دیار کون منزو نا حجو نا روجی خیراتو نا جماتو نے چوکڑی دا تول برباد دی ہم پا دنیا سی آم پا خورت دی وو اولایتا داکسان صحاب انہاریور ولا خلق ہم دیبا پیا پریور کے خالدون ہمیشہ دفا رہی ضیو پریور کے ہمیشہ دفا رہی نو دایمه په یو څه هميشه نه پاروي یو سوال را دي چې سورته بقرهه 256 کې راضي لایکراه ولتي یو څونک اسلام نكتب نه بد زبردستی نشته چې د مسلمان دي دې کې او سننید دین اسلام ناواری تو او دا کفر فا حالت کے دنیا نه لاړو دن ایک عمل پر بازی ولی زور میشت ده انو بزگی دار چا اخپل اخو خدا کنن که پا کفر کے باتی کی اسلام تی دا غیتی وقت نا دیتی او کافر بیدائی کافر بی مطلاب داول نا کافر بی نو آغا تیلوی شی نو امت پزورن شی مسلمانو لے ہندو دے کسکتے اوو دې دې چې ځای دې کار کوي دا ولنه مشرک ته په زور نشي مسلمانانو لایق راځي او دې کله یو سره مسلمان شو کلمہ لا اله الا الله محمد رسول الله داونه امن له دې په اقرار او کو او دې د اسلام نه او ندته په جرم چې دې د دا باغ شو زه په دې د اسلام د احکامی ته خبر شو د چې خو خبر وینئ اوس نو قوي مې اسلام کینا بلکې د دنیا د څو مزايب دي پاغي کې څو سره د خپل مذهب نو اغې پاغه معنی په دغې حکم لګایي هغه نه دا څو په پنچور کینو څو په سر کټ کولی شو تاسو انځاره کې اکثر په سوشل میډیا باندې څایو سره مسلمان په وخت کې لو دغه په پترار بار وی وې ریټ کوي او وی په پای مړ کېو د زګاول ورته دین نه ورسره وای دا په شې وې دا نه ځای دي چنډي کې څوک بدعتيو کې د دهر شاه داهر یو ملک په لک په سزا اسلام کې د بقاوت په خاطر نوغت سر تر کلمو دا په باور څه کتنا یو چې اسلام اومنلو او بیانینه ووري دا خدا بغاوت ارتداد دا مترادیس دا بغاوت او دا باغی سزا اغسفر قلم تیتی علماء ذکر کئی کسر ریدی او تڑی با اسلام کی شکوب پیدا شدی جیرے بزنور با اسلام کین پاتی کئی دن نو علماء با قاضی و وقتی کم بی اغمد الگری و رس ورکی او پویا پویا علماء باوتر اکون تیتی دې به سوالونه کوي په اسلام کې دته کوم شکوک دي او تاسو باید په جواب نوور کوی دې به مطمئن کوی درې ورځې ته تاسو توبه ویشرئ د درې ورځې کې توبه واینيسته نو به د دې په جګړه کې ته نه وځر کوسی نو دا ته بقاوت کوو د نړۍ نور خلک د ځان خرابای او په اسلام کې شکوک او شخمه نه لاړی نو ولایت د پاکستان صاحبناری اور ولا خلقی همدی بافیه په دیوکه خالی همیشه ده پا رہی نو پدی کی منتدا مسلا د وصول ته مسمتو کیو ده کی تلوی نقصان نه تبدگی نوډه کې نقصان وکبلي چې خیر وخت تروس مناوې نوډه کې نقصان وکبلي راته زمیندار دې دې کلا فصل کری نمن ثمن ونونم دیوالی دا وای دا دغه یو من کو من دوما نه درما نه قلم دیوالی او یو څو تلیک پتو کیو کری دا کړه او تاوان دې د دې شي د برداشت کای سبا ولی تیر غنما سی څونه ډیر غنم کی دی او کری اوا پر دې غنم بده ویه اوی دا نه طالبین یا سره دی او کای علم پتو دی دایلم په وصول <سؤال> کې دې دلاره دا ګرمیه صبر داشکې دا رنګ د استاد دا رټنه غو دمو په لار غتی رټنه پر داشکې دیسه عباره چی ایلمه څل کې دایته به عزت ملومم به د نړۍ عزت او به دا سره کیږي الله وب خوشاله شي معاشرت په مېو خنوم به دغه د حق پرهونکا عالم <سؤال> دغه په مشرکیت ذکر یو نومي ویو نشاني چې الله رځوي نو کومه کې یو نور ویو شمع بي وکړه کې او سرو دې نه تکلیفونه زده بار برداشت کې اعلان کوي زار دې موږ د سنت بیان ته تلنا درکاله وکړه نه مو هیڅ دنیوي څه غرض او لالک نشته لاتيات جاته دم دوران کسماکس هم زادیا تیکونا کیگی، دینیا تیکونا کیگی، کنزل خالق دائی، بدنامی لگائی، پروپیگنڈی کائی، کورڈی منتری کائی، کپل وستو خالق دائی، چکم مخالیپین دیده قرآن و سننان، ممزا تکلیف برداشتو سو دکارا، جو قرآن و سننک کورشی کائی، اوز کممزا جدی پروپیگنڈوزا پارا قرآن پریگی دو، دا محول بدکشی، دا شرک دې څه په ختم شي دا په حضور وختام نو پیغمبر او حضرت علی چې دا کوم تکلیفونه برداشت کوي دا دلیله ده قرآن دا دا دا شید شید او سنت عامه دا دلیله باندې چې دا شرک او بغض دا ختم شي دا دلیله باندې چې حق او د باجین ترمنځ دخل کم نهږي چې خلکو په دې کې د حق او د باجین له. لږ څه دې نو څنګه بچيږي ګل له نن بخلق پروګنډي کوي خبري هم کوي درو کومي ان خدا بو مباردا څو کم چې مقابله ده مقابله دې شي نه صرف او د توحید ده دې د توحید لپاره وخت ته هیڅ نه تیروم مقابلې دې بيرا سنتو د سنتو لپاره وخت ته هیڅ نه تیروم اعظم د الله نا یقین دې دې انشاء الله د توید بخوريږي دا سنت بخوریجی او دا شرک او دا بزد بختمی دا پیس او فضور دا ظلم دا زور دا بختمی ندالت تک لیخون خر برداشتی دی دا پارا چلتا شروز تبکی دیر خیر پروپ دکت این اللذین او اس اشارت او این اللذین یقین ناکسا آمنو تیمانی رو رف توحید او تر امانا آمنو ایمانی رو رف جہاد یہ نه د جہاد تم سرهایت ولنه امنه لا به کوم کرامه جہاد او د جہاد مکرمه کلی زره خبره دا خو زکه د جہاد شوقش تکم والذین وافوا بن هجرتکم هجرتو هجرت وکو د جہاد دپاره او د جہاد پس د هجرت را پسې بیل لا د الله په نبی علی سلام او اول هجرت وکو دښوا اولی دراته کو لا د عدالته مهندس مقام پیغمبر رسول بل ملګی بل ګرکو به دي چې مهندس مقام پیغمبر رسول د بیا په مدینه راغ او کافر سره چې انګ او چې تر تک مسلمان د افغاني کی وی په کم کې چې دغه دي په مخالفي نمدې جہاد کوي د ځکه چې کافر د نړی دی ته څه نقصان ورکړي لوک دې بچي ما شمان دا باندې ټیک تکي او دې په اړباني هم له لګتاه څو غرهي اموکا تکي تر کې بچانه مړې وي نو وای کډو څه تکي او لاس بدل دې دې نیتی څنګه کډو څه تکي ځانته تکي او دې باندې منګوري ته کله په دې په دې چې په کلی کې يو هم بدل دې شو وخت وکړي نه سلام اگر پیلے حجرت کو اور نبیائی جہاد کو اللہ مائد نے قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی صدایت دلیل یہ سکر کہے دے چلایتیم الجہاد ایلا بالحجرت ولا الحجرت ایلا بال ایمان وینا پورا کی جہاد لیکن با حجرت جہاد کی کہنے راہے نمخ حجرت سبو دے اور پیلہ حجرت کی دے وینا پورا کی گی لیکن با ایمان چی انسان کی ایمان بی دہیجرت او جہاد پر پیدا ورکتا نو چی ایمان پر کھی پیدا ورکتا نا لکہ صحابی کرامو چکرد مکی نا مدینی دہیجرت تکو عدیس کی نازی نو دے کی وائی یو سڑے ہو چاگہ دہیجرت سے زفارہ دہیجرت کردے ہو چی ردیتا خوڑا سرشتہ نا کئی مدینی درہ سے نو نبی علیہ السلام او فرمائل انما الاعمال <سؤال> بالنیات دا اعمال د رمضان دا په نیتونو باندې ځانپښی شو د هجرت د لپاره د نیتو فضا د نبی صلی الله علیه وسلم مؤرماي وایي چې په د نیت د الله رضا وی دله او چې نیت په یوته دي یي شي او نو کار وکړي که الله راضي خو ننیت ترسا خالص دا اللہ نو یا علماء ابن قیم رحمت اللہ لے دو اقسام شکر کنیدی دو یو اقا حجرت یا اقا پر حنسان مانی فرق دی یو الہجرتو الاللہ بستوحیدی والیخناسی والعنابہ یعنی حجرت دول اللہ تپا توحیدی شرک پری خوضل صحیح اختیارون دا اجرت تک نا والا اخلاس ریاکاری پری خوضل اوقات دا اللہ دا زان طرفتا اجرت تکنون دارنی والعنابہ فشوق و محبت اللہ ترسو گواللی دا اجرت تکنون یعنی بندق بالشرک بالگناہون غلط بریدی دا گناہنا اجرت تکنون تکنون دا اللہ وقتانیت تکنون دا اللہ محبت تکنون دا اللہ دا او جن حجرت دا اللہ و دا رسول دا تاویدارای بطرف یعنی دا اللہ پاکو یعنی دا پیغمبر تکمہ خیصلہ دا احی طرف کا حجرت کول پوئی گئی بخبرہ یعنی یو دی شرک پری خود اوبلدی بدات پری خود یو دا اللہ دا مطابق شوی او جن دا پیغمبر دا, رسل دا رسل مطابق شوی مطلب دا جکپل امرزی پری کیلی وَلَا مَرْزِ پرِیگِ دی او پا کمسی اللہ خوشالی گیا وَقَئِ پا کمسی سِخَمْبَرْ خوشالی گیا وَنَقِئِ دا اتلہ حسن اوز یو اندر اجرتوں کی ملک دیپری دی کلے کور دیپری دی نشتیدتی شرک یا مالوں کی بزادتی دا اجرتا فائدانا ورد داد اللہ بنیر مقبول نتی وَإِنَّ الَّذِينَا يَقِينَا تَسَانِ امن ایمان اورے په توحید یا ایمان اورے دی پنجا حجرم ولذین واقفان هاجر ہجرت کړه دي دیہات دپارا وجاهدوا او جہاد کړه په سبيل الله د الله په لار کې نو لایک داکان یردونهم میثاتی رحمت الله د رحمت الله چې جنت الله سر واللہ کریم الرحیم بکونته دې خاص مې ربانا الله بکونته دې خات مہربان اللہ مت بکھنو کی کمک کم گناہوں نے کیو یہ سلونا نا نشہری الحرام میں تپو کی نشان اب مہراجہ میشت دی جتیں پتالن کی ہی پدی گسنگ دی لو کوئی پدی جس دم میشت دی دیو بنا لان وستون سکی کوی آن سکی نکلے Thank you.